گران مختار مولد ان کو دا مولانا قاری شبی اللہ <سؤال> سے تطرس کران دا بارہ نمبر کے سر جب مقام تو بینک سر جمعات کی پچھ بیس چین دوازار گیار رکی شوید تا دی دا ملاوی دو پتہ یا ساتھ آئی اشاواتی توید سنت کے سر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن قلازہ نزدے مین چوک جانگیرہ روز صوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 نو قران د دې مبارکې که خزه تا پتاو لګيرا خاصه ویریګنی یاره معلومات ورته وشي کړه ممباله ها د خاول خپلنا بال خاون ته وي نوشو او اعراضن یا د مخ اورولو چیرې هم کور ما سره خبري نه کوي فلا جناحه نشتر ګنا علیهما فقزا خاون ایصلاح جوڑو کی داد والا بایناو ما پمپسپل کې صلحان جوڑ کول او نن ته پوسګو لیکه په اوې پته وځه زه دا ځان سمکيم یاده وو چې ته زمان لکوټي زیاته خرچي او دا غوړې زممله کمره ته وروغه در زم ما حقته واسلحو خیر او روغه دا قزید خان پمینس کې دا غوړې دې دې آیات نام مفسرین ثابته فقاس صلحته اول اذارن کی سوره خجرات کی برازي واسلحو صلح کیخه بین اخوایکم ایا د صلح آیات دا ده افقهام باب تری باب الصلح کتاب الصلح کتاب الصلح دا باب تاریخ نسلحه بچای خود شریعت اصول با معلومه غورخا چې دا روغه پکه مترس شریعت خود لیاغه سی بچای نه نه دی دی ملک سلاغه سی بچای سوری ورکه پروغه کې دا غو ناجیز دی وې گنا یو کړلې اساسه بالله ورکه او داږي ټول برخرابی وې تیمنګله په سورا کې را کړی فخذ بروغه نکوي د دمرګونو د روغو د پاره دياتې مال باور کای نو سره وګوشی خزاو پکې نو ورکه افه لا دې ملک مولاناوم کول پیرانو کول آسیانوم کول وګمت ډنډ راوغهستا ملاصير په نکاتلو لجل تلې دی و سمشو علاجرګماروم سمشو دوی وای پزور نکې ګنولي نکې دوه میشتې جېلو ولا ورګي کیسی ولا ولاګي امیناتونه سنتونه کیسی ولاګي دې په پله سبي وينه لغه زور وګه پسوارو باندې نه کومه دوی وې داخله دا فزور نه سمګلولې نه سمېږي زره د مولا دي او سوکي ادا پیر دیوکی ادا سیاسي او چرګمار دی اپاسی دیوکی ادا, ادا تورې تانبې دیوونکی نه وای زمات توبه توبه اما خیر اخر کار دی چې خد خدای خود قران او سنت نه ثابت کا او حکومت ته خیا عدالت تلر شک نه خدای وې په خود روغ ورواله ثابت بیا د ونشته پا خزو روغا خا او خزو با پتی نورکووی اچه جی و اوخ دیرات الانفوسو شوح حاضر کلیشیوی دی نفسو ناشو والیتا حالکا صلح کلا کی جیسا تپریدیا سسپریدم هاریاو نفسوی بایزنخ پل حاق نپریدم مالا با پوری نقران سوی و اوخ دیرات الانفوسو حاضر کلیشیوی دی دا حری او کاس زلو اشو خاص عمتیه ته خپل حق زغ خپل حق نه پوچه هم نو کوزی غم معلبه پورا را کوي به دې شومله شو قران ته وی لک تام شټانا ته رو غو شيخه بلی دا په وی بعضی مولان ګر دی معنا غلط کوي وا احدرت الانفسو حاضر کلی شو دی نفسلو تا اشو خاص عمطا شومواله نه لشمواله نه حاضر شي استاد نفس ورته حاضر شي وی زکات احدرت هل مجهول ده بار افعال ده الانفس نائب فاعل ده او اشرح مفعول ده نو ګر مولان ترجمه کې غلطي کوي که نحو او صرف ګرامري ني ويلي آیا دا ویلي کمه هري هو فوېل شي ناګه خرده او چې ني ويلي او دې غلطه ترجمه کوي نو ده جرم ده که قران لم نحو صرف وای او احدرت الانفس حاضر کلی شي دي نفسنا نا چان لفظ ده خزه و ده ساری جرگمار ورطن استی ساریه لکوتی تو نفقه و خرچه که سیوا واله وکا خزه تا وی لگه کم غوارا نا ده وی زمابه پورا حقی ده خزه بماله پورا حق راکی اخزه وی زده ده خزه هم ده بماله پورا نفق راکی نیو بلکه کمینه تینو ده شمشه نلگه خربانی وکا زدا کم دی را کوي چې لري چې زما د زکو ورجوري او احضره الانفس حاضر کړي شوی دین نفسونه زرنا اشحاشم تیاتا د خپل حق د باقلو توفیق پته با نيشته خپل نفس ورته مباخه غل کروږي چې وای زدا خپل لګنه کوزي د مبل وای زدا خپل نروږي لا خو جبې لقب زدا را کوشم استا توان بوشي لقب زمانه بس روغه بوشلو ناریو نفس وی نظب اخبلا فورا برخا غوارم نخلی پاک وی شمتی علرکا و انتو کتاسو خوکو و تتخو یری دید اللانا ف ان اللہ کانا بیما تعملون خبیران یقیناً دی اللہ پاکی چتاسوی که وی خبردار آه دو خوزی دی دری خوزی دی سنور خوزی دی دا طاقت سره نیشی در اینجی بتونو سره انصافو کی دکا انسان کب زور دی و داس امکا وخا او خز ساتی نی خزکای او نی پریدی نا داخو تاویزان دک رپاس کونڈیس را دی اتر دا سم اطلب زمکی تیم نرا پریدی چی حاصل کی اپا بره ام ن پریدی چی خلاسا شده مصیبت نا نا خزدی پا خزتو بی ساتی پا کې بند دا و جد کم خزی سحطی اولا نور که دا داسی شولا که آویزان دا نا بره دا و نکت دا نا خلک خلق پا دی دین دار خلاصه او خزی دوی علی یوی انسان دا کڑی خا اه پختو دا تم کلا ورک په شرمونو به شر میګم د کلی کتابو څخه خبری نکېږي چې دا ظالم دی له حق نور کوي پدغه نه شر میګي دا به ارتز په دې علاقه او په دې ملک اومبه حج کړی اومبه تبلیغ کیږي اومبه قرآن درس او تدریس ترجمه وکړي اومبه پنځپېری اخزه به دعا او دری یو باوی له به د مض دا یوغاه به وچی سورهسا اوکومتته دا قانون پاس کا راژ پهې کلی کې ګره چې د کم سری دو خ تپوسې وکه د خاول سره ده نه توله دا هوارکه چېلوپټه او چیلې لررکې عبار را و نه نه کلی ګه خلکو نه تپوزوه د دو غ کا د خوو سره سجان دی او د راله ډوړه جامه وکو او بدنې ح ورککوو چې دا ملکته میږ او دیتہ سورنه ساوی ها خدابا نافیس کول غواړي نو نا نافیس کي به څوک خدا خدای نه نه خلق را لګلې ما تا ما تا به نافیس کو دي بارا کې جرګه پکار لا د جرګو صورت لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف نو اصلاحهم بین الناس د خازیمینسکی د غون په اس کې روغ او کا مذلوب مخلوق ته حق ولواخ له ظالمنا ولا تستطيع شرط طاقتنا لريي خوندانو انت ازلو ده انصاف قول استادو باين لهسا په ميانده خذوكي ولو حرشتم اگر که تاسو په انصاف اگر که هرڅ کوی په انصاف فلا تميلو تاسو ماولاي دي وي خزينہ كل المال يپ پورا اوري دو چې تاسو پرې دي اغيلرا اوري دلو تفسير سره فتذروها اي تاسو پرې دي کل معلقہ وشاں دداسي خزي چاويسان دي اويسان نو مطلب څه نېکا کې ساتي او چې دې نېکا کې مي فائدې دي غواړل نو ورکه نه دا ويسان د نشوږي والتو تسليحو اګه تاسو صلحوکا وتتقو ادا الله نو يريږي پردي حقونه کوي توسيحو جمع اصلاح بسوک دي د حکومت والا خلق بکئی ممبران چرمینان علماء و پیران برا پاسی دا صلح بوکی الله كان کانا غفور الرحیما یقینان دے اللہ بخلک محرابان الکا وال صلح دا که صلح نکی ورکا طلاق تی خبر اخلاسش وعی تفرقا او که جدا جدا دوار دے یو بلنا سنگ جدا جوی یو پا یو کم بل پا بل لے دلتے مطلب طلاق ورکا یغن اللہ بے فروا بکی الله کلان حریو دخزید خاؤنا من ساتیهی دخپل کلاوالی در رحمتنا دا اللہ واسعن علیم دیوئے من ساتیهی دا اللہ لوئی رحمت دی خزیلا بخواقاون ورکی خاؤن لبخواقا خزا ورکی دا مسیبتنا ودوال اقلاجی وکان اللہ دی اللہ واسعن وخذا باو فل فضل کی واخاون با مو کی حسیما لا نجدایدا قانون چرالے گله دے اول صلحوا ابیا جدا ہے دیکھ دا الله حکمت تے مالک السماذوی دی رکو کی سوزلا لله ما فی السماواتی خاص صلی اللہ علیہ ما غیف السماواتی شبرا اسمانونو کی دی و ما غا فی الارض او خاون دستاخ یوازی دو خذ یدری خذ خدا خود ارس دی انچه ارتدید خدای تعالی رحم کین او تم پر اخلا خز رحم وکال نظر خون کو ادا دے ولقد وسین الذین یقینا من بو حکم کرے خالقتا اوتل کتابا چه اگی کتاب اور کرے شوی دے من قبلکم استاسنا ما کی ویاکم او تاسو تم حکم کرے دے او قران والا مومنانو د صحو کم کرے ان تقی الله اهل کتاب توم دا حکم ده اما منان و دا حکم ده ان تق الله و ده الله نو یریږي ظلم منازعاتی مکه وای و ان تغفرو تاسو انکار کوی و مغ نه منو نو بیا و اورا فین للله ما فی السماوات و ما فی الارض یقینا بی الا لرا اغا چې بل دي پاس نو ولان دي پزماکو کې ایسا جې چې تا ته نشته وک الله دی الله غنی بے فروا حمیدا طائل شوی پسالورم سال وللله خاص اللہ لرا ما غی فی السماواتی چې براځ مانو لک دی و ما فی الارض چې پلان دی پس متہ کی دی وکف باللہ وکیلا پره دی ال لازم وار الله تخلق فتخذو وکیلا ال لازم وارونی وا الکه کنه سمېږي تا بلرکم استا وک مت نا تاوه لرکم بل با پکینوم این یشع کجره وغاری اللہ یو زهب کم تاسوب بوزی ایوها ناسو ای خالکو و یا اتی راب وولی بی آخرین نور خلاک بابا مساله لونی الله نوسیع و زویه پیدا کی نا حافظ عالم مفتی قاضی ادین دارا پلار و لرکی حکومت ظالم دے زیادی الله اللہ غلرکی سم پیرا وکان اللہ دی اللہ علی ذالکا فضیلر کولو را مست قدیرا طاقتلرن کے الکہ جی, جی دنیا کے خطا ہے ہا ان اللہ والسواب در کے اخیریت ارادوں کا من اغسو تھا نہ جیوی یریدوا غاری پخپل عمل ثواب الدنیا بلد دنیا فیند اللہ نو الاثرا ثواب الدنیا والاخرا بلد دنیا والاخرا الکہ سورہ ک تاسو کلامننا سی یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لو فی الاخرط من خلاق ومن اما یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرط خسنا ندلتا عمل دا دین که دنیا پی غواری نو حالکتا اخواه سر دنیا مجھتے اخیراتو مجھتے نو دور پی غوارا کنا وکان اللہ دی اللہ سمیعاً اوریدن که بسویرالی دن که حالکتا شہادت پخپل زان بیکا ہے پخپل پلار بیکا ہے پخ لو چې زړې په پلاړه او په ژوند کې یې نو پاتې پکه پا پا پا شو چې هغه په لزان کې یې نو باندې پکه شوې یا اول الذين امنوا ودي ایمان خوندانو چاته وایو مونته نا امين را مو مته وایخه شای حوا امين او دريدون کې بلقیس ته پاین انصاف ټول عمر بغوره پل دي پلنه کې او مومی لپیل سا بھولاریا شہداء بیان کونکی لیلہ دخلید پارا شہدت چکاینا دخلید پارا بکای ولاؤ علا انفسکم اگر کدا بیاناو شہدت ستا پخ خپل زانی لیکن زینا خبر راخلی در زاننا علیکا جی پزان شہدت یا غیت شریعت کسا اقرار ادھے پلانی پا ما داتی اگل والدائی نی ایاوی پا پلار لاغیت شہدت کوئی خواه د امر پرار شهادت صحیح کیږي ا د امر پرار د پاره شهادت نه صحیح کیږي دا چې باځي رشتہ دار شته چې تا غیله شهادت نشي کوله پاغی باندې کوله شي کوله پار چا شي والاقربینو او شهادت شپخ پهلوانو پرور باندې پسوی باندې خپل او پنیک باندې کوي کوله شي منګ تاسو کووي زه څنګه د مؤمن د الله د ایمان خوکم منګو منو وړې زه تا ته مسلمان نه کارم کولې نه فکر خوراځد سورې نه صاحب پدې یا ته ګورو کنه برابر یو کنه پدې ګورو نو پته به ولېګي زه را او استادې تړي روزګار اوله عزيز ولي به پکن کنه دا غم خاديدي عزيز ولي او ایمان دار کیګي کی؟ نه او شوایې نه خپلونه به ګورې یا ته اي لا وکلا چې کلا دالتي مقافه ما تارش نو چې دا یا ته او خپل نه راشي اخدائی نسوال کہو یا اللہ اوز میٹنگ کے اوز میٹنگ کے پڑی آیات مال حمل راکے ایہ کن کچریوی دا پچا چگوائی کئے غنی مالدار او فقیرن یا غریبو اعلی کئے صحیح شہدت نصر پسا یا چو پچا کئے اگا مالداری ویاری گوانو ایا فقیری زنی پی ترسی کو نکمیوکن ویتفا کی گی نو نکو لو خدای پاک سو مالدار او غریب تم ګوره ځکه درته سلام غاوته اولی دې زما په علم کې لښته چې دا مالدار دی او ما ته پټنه چې دې غریب دی نو چې زه درته وابلې کا نو هيك کنه فالله اولا الله ډیر لایق تینځ دې ستاسو نه به ما دې دواړو مالدار او غریب تا لو خدای پاک وې وکې فلا تتبع الهوا تاسو مذهي خواهش پسه حواسته چې معاشره سکاي اته وځاتې کو حواستو وی غریب مجرم ده اتو وی زپینکو ما مالدار مجرم ده اتو وی زپینکو داتا هوا پسی لڑی هوا پسی دیتا خواهش وی خواه دی پسی مزا فلا تتبعو الهوا مزای خواهش پسی انتا دلو دا چه تاسو واری گئی ده حق بیاننا الکا انتا دلو لده مصدر دو قسم ده یو عدول ده نو پمانا ته ولوا تاسو تداری م کو د د دپاره چې تاسو دواړی د حقله که تا تعبیداری د خوا شوکه د د حق نه بهواړي ګ معله تعلو د عقل نه الاف فلاته تبع هوال تاسو طبیداری م کوي د خوا اوتههته ان تعادلوته چې طبیداری کاي انصاف در تبد انصاف کې خواخنه ده <سؤال> دیو جن د خپل خواهش تابې شوي انصاف کې خواخنه نه ښا یا تا دلود عدول نره والید د حق آیا تا دلود عدل نره نو په یمنه ساده خواهش په سي مزه ا چې زی خواهش په سي نو تا انصاف خواخنه ده زکلړي وانتلو کچری تاسو واولو له جبا او تلو مطلب سره ګول مول خبري ګول که مدعات انصافی تھی کی استاد کی شہادت کا ہے مول خبری او تاریدو یا تاسو مخوالای کی نکوم شہادت فان اللہ بیشک اللہ جان دے بما پاگی تعملونا چ تاسو کوی خبیرا خبردار ولی ده پوشی او تلو گول مول جب کل یو سو ایکبل سوای گول مول خبری وومنه کہ شہادت او اقرار کی خا ام مخ پوم نارای کی وای را شو استاد دې لري امال شهادت وکړ ته بدانه واچین نه کوم لنه کوم به ها چې څو پورې مطالبه نيشي نو پټې تا وجهانه مطالبه او بیا پتا واجب دي چې اوس په شهادت کوي او چې مطالبه نيشي او ستاخ وخت کښ تاراکه کوي او کښ تاراکه کوي تا ته اختیار دی او چې کله مدعي مطالبه وکړه چې وای استامه خدکار شه را شو کنه استادا نه لازم دي وعقیب شهادت لله خدا دې فاربكه وکړه ولا تکتم الشهاده غو ایوب بیا نه پټای دا کله چې مطالبه وشي اګه مو مطالبه د مدعین نشي ان تاسو باندې شهادت فرض نه دی ښا ته دې پوي گئی اچھا مان خو دانو آمینو ایمان علی ماخ یو تر یو یایو الذین آمنوا دیکھو دی لو بیا د تیمان تسزږه ورته لاکه اوسړې منځو کې ترته بیا منځو کا یو ځلې زکات ورکوې بیا وکم بیا سلام وکم خو یو یایو الذین آمنوا اې مؤمنانو آمینو ایمان را لای اغه ما تلبسړي نه ایمان والے ګورې خلق اوسېګه چرته پرې نه دی یا ما نه داله پځې په ایمان نه خو پسړې کایې منافقا یا یو الذین آمنوا آمین و ایمان را بالله باللائی پا اللہ و رسولی و داغ پا پیغمبر والکتاب اللہ زیو پاگ کتاب نزلت على ليقل دي الله على رسوله بقبل پیغام بر قران باندې والكتاب الذي او با كتاب انه انزل على ليقل دي الله من قبل قران ومن يكفر جهل الكاروت بالله د د وجود او د يوالينا وملائكته د الله د فرشتونا وكتبه د الله د پیغمبرانونا اور رسله د الله د پیغمبرانونا وكتبه د الله د د الله د پیغمبرانونا واليوم الکا مؤمن بیهی سوزی کر کرو نمبر ایک باللہ نمبر دو ملائکتی نمبر تین کتبی ہی اور نمبر چار ورسولی نمبر پانچ ولیوم الاخر کلا کلا تفصیل کئی خوا نظر دین اچھ انکارو کو فقد دواللہ یقینا خطاش نگا کس دولالم بعیدا فخطای لری سرم ان الذين <سؤال> امنوا يقينا ا خلق جيمان راړو ثم كفروا بیا کفرو کی ثم امنوا بیا ایمان راړي ثم كفروا بیا کفرو کی ثم ازدادوا بیا سيواكي وفرن كفر لرا لم يكن الله نذ الله ليغفر لهم كي بحلو کي دتا خ الله اور بخلنه کوي ولاليا بشیر المنافقین زیر ورته منافقانو تال نا لکا منافق تا زیر زیر خودا کشالائی پا کان ورته ورکا سوئی وے نایل عذاب علیم دے نمانا خبری کا بشیر المنافقین خبرکا منافقان بیعن لهم عذاب نلیمہ دیلر دے عذاب درنات کو اللذین دا خلق تے یتخیزون الكافرین جنیوی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سیوال مومنانونا منافق سوکتے ابو مسلمانانو کچه کافر سره مینا محبتي کافر لکار کوي ايبتغونا اي داموس د دا منافقان طلب کوي عندهم د کافر سره العزه عزت نو وري فان العزه لله جميعا د عزت من خاص الله راز عزت توله اوس مسلمانان لکافر د پاره کار کوي د دې چې مال ډالري او پيزي راشي غا از عزت منشم. ناکار د منافقان دین او ساتزان وکال ان سلام علیکم یقینا الیګلی دی الله پتاسو فل کتابه قران کې شیرا الیګلی دی دا خبره اذا سمعتم کله جتا سو ووري آیات الله آیاتنا وحکمنا د الله یکفروا بها چې دا غنه انکار کول شي یو مجلس تلری کافران منافقان لاله دین پوری خان دی مسخری چې تا داوا و یستهزأ بها اټوکې کولې شي د الله حکم لوري فلا تقعدوا تاسو مکه نهي ما هم دغه خلق سره حتی یحود یحوود تر دې پورې چې غي ورنونو زی په حدیث په خبرو کې غیره چې سیاویدته نه نوې کبری شروع کې بیا وسره کړي نو کالکا له خلې دین پورې پیغمبر پورې قرآن پورې خان دي اما شریکي بیا وسره مسلمان مکه نه پاسه موس پورټو کې کای زکات پورټو کې کای قران پورټو کې کای مجاهیدینو پورټو کې کای مؤمنانو پورټو کې کای بدعات کې رسمونه رواجونه کای مکه له و سره رسم رواج دی ته مزه له ګناه او کلړی نه چې لوکا د هک پاسه آیا ورته حتى يقضوا تردی پور چاغی ورنونو زی اغه پورې مکه نه په حدیث په خبره کې غیر هی چې سیواوی د دین د الله د ټکو مسخرونا اکه بیام ناسي انکم یقنل تاسبا اذن په دغه واکه مثلوه د دیغن تک که کده دیغن تک عاقده ساتلو کافری او کنا عاقده د اسلامي ولكن دارا كار کې ناته نده چې څنګه غنګار تباغسي ان الله جامع المنافقين يقينا الله را غوندول کې له منافقانو دي والکافرين ده کافرو دي في جهنم ما پ دوزخ کې جميع الغوندو آیات پر سر کې تاسو تسووي وي آیات تر تشي وقد نزل عليكم يقينا الله تاسو فی الكتاب والقران کې کې حکم زیدی سوره انعام 88 68 نمبر آیات راواړوي ادي باندې ګوتکی ریسه چې دادره 68 سورہ انعام او حوالہ ورکړي دا دا 68 نمبر 68 68 نمبر آیات د سورہ انعام راواړوي ال پاک دا ویلي چې دې خلق سره بغوړې نکه نکه ني شته و کنيشته وایزار ایت الذین کله چې توین هغه خلق یخوضونا چه غیقو پیوئی فی آیاتنا زماپ آیاتنو کے زماپ حکمنو کے اٹھا سٹھو اٹھا تاسو تووینی آغا خلق یخوضونا خواستوئی غوپیتوئی لیپکی ورغوپا شیع دی فی آیاتنا زماپ آیاتنو کے سلا مسلمانان و سلطوکی مسخری پا قرآن و سنت کی ادھا پا احکامو کی کئی ورغوپا فعارض مخوالاو علاهم دا دینا حتی یخوضو تذرب تردی پوری چه دیوار ننوزی فی حدیث و خبرو کی غیره چه سیواد دینا دی نریع یاد تلان نی مفسرین لکی کمزا بیلات کیگی رسمونا رواجونا کیگی جراغان راگل دی دمان راگل دی فیلمونا راگل دی التاغذ اکی ناس ادا ناروال تا کیگی انو مختوالا و مكینا. وایه ما ینسینک الشیطان کشریر کیستانہ شیطان دا آیات زخدای من کریم فلا تقعد تمکنا بعد الذکر پس یاد آشنا اصلات آیات از خدای من کریم سورہ انعام کی سورہ نساء کی اوس پاسہہ بے مما فلا تقعد بعد علمی او زور خان دانی در کړه لري ودریګه د اده کې خطبه وایا او خلق خدا تاسو چې کم روا کوي پنځ غلط کارونه د یاد کوي ارات په اوکا نو چې پندې ور کله بیا مکی نه ځتي یم دا یا در نه یرو دیمه مانادات پنو نه او درېګا الله تعالی قوت او طاقت در کړم دا علم هم د زوره او د خاندان او خلق دا اجراګان او دمان شاه خلان بدی اوجره کی نی زوند دي علاقی او مسلمان او پښتونیم زمو په کې حصہ را خدای دامن اخری لري نو که بیاوند سه نیګي هغه نورم زوري نور زتي او رد پيو کا خا بالا ذکرا لا بوسوکي ادارت دي د قوت طاقت د دي خاون دي خا اکديني کم زوري انا بیاکي نام صادر ده چې راوخلا وای له اندر نه هر ګناه کوي پرې ده پوي کي وي دیوله ترمخيودي وای زي زوليدا په دو په رښتې مګدا وای ندا و سره پلا تا قوت مکیلا بالا ذکره پس پلونه سیته یاداشنا مال قوم الظالمین سر دخل کو ظالمانونا سر دخل کو ظالمان نبی مکینا کا پدې په وی کې او ک کمزورې زوري در باندې رستايات کی راضی وې دا تاسو وس وس تر شي ته بظوري کې انہوںې پدې خبر په اوره او پکی کنه په ونګ دروانات کې کم پلوا خوځي ازل استاد هغه خلاف اوس ګوننګر نه او وللای دورب یعنی طنجی په دې ځای ورسیږئ لکه نه تزان لا پرتګ مجوڑو واست راشي کنه د خلکو کارونه خدمتونه کاي ان چې کنه سلام اډا نکی کی بیا وګور سلطانه ما دا اډا بنکي کی بیا آیات هم معلوم کو چې خدای پاک په قران کې کم ځای ویلو سوره انعام 28 28 तमبر آیات کې اوس ګورئ الذين غلق ها الله دنا خلق خلک یا طرسوونه چې انتظار کوئ ب کوم په تازو چې کله به د د نه خلاصېګه او زو و د مانې لرکول غواړي داوت والله لررکول غواړيګین پهیانونو لررکول و جممونږ تاز د ذادی شي پایکان ل کوم ف ک چری تاسو لره کاماببي من الله اید الله د طراب نه حالو وي د تکون کو نکون نهکن و منګ مع کوم تا سرهملاف د دوواړو غړوخورري Wa gafir nawibo aga je da paraada kafirano braqa قَالُوا halu way أَلَمْ a ta alam na taz aya mag nu zuuraur aualeeb استwaaz غeb alay kumpataasu walam na a taas su way mani من mu da waj da mu او منگو سرونو منگوی چیلکتا سکوی نو منگو تیخلاس لینو اس منگو سران کئی کرن فاللہو اللہ یا حکومو پی صلابہ کئی باینکم پمیان ستاسو کئی یوم القیامتی پر رزد قیامت الله یجعل اللہو شرنگردیل اللہ شرنگردی لیل کافرین کافران لرا علی المؤمنین پر مومنانو سبیلا غلبان یا دا صحابا وقتو یا رستو دا عیسیٰ علیہ السلام وقت پراشیخا او اس من کمزورین ان المنافقین یقین المنافقان یخادعون الله دیدوک کیدا الله سرا سورہ بقره کیم یلوخ ها ہا خپل خیال کی او هو خادعهم ادالا دوکا کیدا دای سرا الله دوکا سنوی و زدی ایمان باندې درته فائدہ حاصل نه دغه په اخرت کې به پيوم بچکی کم اولی منافق د مسلمان نه ملایوی کړه نو دغه کې و اذا قامو کلچه دی پاسی اله صلاح تی مانزتا و لی منافق موسکی قامو پاسی دی کو سالان درانو کری شوی سوستا و لکا ازم گرائی تا گوری مسلمانا تا خوی مسلمانا او دا منافق خوی نزانو ساتا وقت جمعت ترازا یرا اون الناسا دی خی خلقو تاق پل منزناو جنازه او جنازه کی روح زیری ادلت جمعات سر بکوریت تا با بانگوه ده بارو منزل رازینا اداما که مالو سپکر تا غوین کم تا بیوازو چا نه غیر نوی نه سلا نه سلا نه دا منافق خوی دیخوا سلا نمه جنازه نه کو من منگوائی موز و سرکوانو را دنیا دنیا جنازه او کا خوکا خواه دی پنی ته چا تا باند پا جمعات سر دیوال سر دی کور ده منزل یا جنازو لاز ا ډیر پکې بیا وځه سول مودري کی ا سرکو زیله جنازام نو ور دي چې امام ته یو تکبیر وکړه دنیا تک سلو الله عليه وسلم ورو بیا نکړو اخلاصا سلور تکبیر فرض کفایی یو یادوت شي دې او او اوبر ناغو السلام علیکم ندارټوم یو السلام علیکم الکتاه یو تک سلور تل تاک یو کا یادوا دغه جنازه وشو دا چې کایته نکای رسول پکار دا فل سلور به پورکای ککه ته غصه رسلو چې څو تکبیر درنشي وای الله اکبر که یو چوي ادرې د امام سره لاندې کړو اکه دوتہ نشوي نو دوتہ وای الله اکبر که درې دې نشوي درې دې وای الله اکبر داینه برسو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله زید او تاسو کئ چې خپل سیاستونه الا ماشاء الله کئ دې تکبیر ته جنازی او شو روا تر خوکه ګوره چې دیو سلام جرباز سر امام سره وکنا په خپل مې پټو چې دا <تصفح> دې سلګرږي لا نه وښلګرږي وښل لا داسې خلک به مو وینيو جنازې نه براښوړې تبولاړي اداس تاسو به کړې جنازه باندې کوي دا بازار کې عمره او زی راوټی دي ښه دا داسې خلکو نه وزن ساتي دیل تظاهرات زند رسي پدې جنازه باندې دروغه اوبياراله پسټ خپې دي ښه دا زمون نه د دې خزانه بار ملکی پرتیري زکات کوم نشي استه مسلمان لا کی ادوا د غریب پرتی دی غینم پروجکټ زکات وزي استاد ملک مشرانو په بار ملکونو کې پرتی دی غیناړو زکات وزيونه نه دیم دمل تملک وای نه نو وای نه نو یو ارتک دا ورته ویلې د خزانه بدل تفرتوا د دې کاون بدل ت کولو زکات توم نوزي دا زمنګ د فائدې د پارن صرف د ملک رانه قبضه کړی که پدغا صاحبانی زناستی منور کدی شرار سكومه کدا زمنګ وې پدغا بازار زمنګ پلارو نو ته به موږ لګه ټکو نه ازه د پی سي بدلته وې زه ندی خا او کلا په یو جامه کې راځي او کلا په بل جامه کې راځي کلا اهل شي کلا نه اهل شي تنه اهل دې کله دې چا په اهل بیا بس په یو او که احل و اطال ارکانو دی مقصر دی زیاده او کو تیار حکومت دی خراب تو اخزانی دی تباک دی پوٹونو تاوان اتاوان دی ولو که انا بیادی زیاده او که شتیده دا آئی پا منکی آمین. نا منگا زکر آغای دلان دی پراتیو خان منگ پاک پا القرآن چری گونا چی او نبیادی وطن تول پریدی او که اهل و تاکول بیادی ملک سره بیا که کنه تیار حکومت ول ختم کو پینزه کاله خدای له مقاور کا کنه جنه عوامو خدمتو کی دد زیاتهو کو یا وخو ناد کنه یراو لن ناس حید او جنازه خلقو تا ولا یذکرون الله ن یادی الا لرا الا قلیلا مگر لکسان الا قلیلا مگر لګو و زبزبینا ټېلې ور کړې شوې دي دایتا زبزببا یو زبزبو و زبزبطان ټېلې ته مسلمانان د ځان لپاره کې لکشې ښه چاټو کافر د ځان لپاره کېړو اعتبار در باندې شته نه درو جوړو و زبزبینا ټېلې ور کړې شوې دي دایتا باینا صالحہ په منځ دی دائی تا. بای نزالی کا پمیند ایمان او د کفر کې لا اله الا الله ندي منسوب کړې شوې ال دای نسبت کولی شی مسلمانانو تا ولا الہ اولائی اونی نسبت کولی شی کافر ہوتا ومان یدلی اللہ پورا کافر والی شی مسلمان والی شی ومان یدلی اللہ چالچ بیلاری کیا اللہ فلانت جیدالہ سبیلا شرب اونم امید دلالہ لاردہ دایات تو کافر گوارے دو سننیوی یا ایو اللذی لا, لا اله الا اولئك نسبت نشکول د منافقانو اله اولئك د مؤمنانو تا ولا او نسبت نشکول د منافقانو اله اولئك د کافرتا نورت سم مسلمان ویل شي سم کافر اوس پوښی ومي فال صالح وامن یذل اللہ کالاتی بیلاری کی اللہ فلن تجد له سبیلا خریبولم میغلا نار لار ده ہدایت بیاوی یا ای الذین آمنو او دی مال خاوندارو لا تتخذوا الکافرین تاسو منی وای کافران اولیا آ محبت و سرامت وقران کې بیا بیاوی من دون المؤمنین بيد مؤمنان و دی دنیا سره د مین محبت تعلق جوړکا کافر سکای اتو ریدونا ای تاسو غواری ان جعلو گردولستاسو للای اللہ لرا علیکم پتاسو سلطان المبین دلیل خکارا تا چی کافر صلح دزرمینا محبت ساتی دستالا دستانا و تا دا د دا پارا پزار خو جاتو گردو خدای وی مکواتی ان المنافقین یقین المنافقان فی الدرک الاسفلی پاگا تفقه لاندی کی بای من النار دو اورنا لاندی تفقه چی دا تولو نگندہ ولم تجادلهم شاربون امید دایله دا پارا نصیرا امدادی او خلاص خلاص اون کې الګا کدی توباو باسي نطاز تماوی سوره بقره کې او سوره आले عمران کې سوره نساء کې بقره کې د مولا توبه وا سلور شرطو نه وو شرطو نه وو او په आले عمران کې د امی توبه وا بسره توبه او عمل ټیک ده منافق سو دیر خطارناک تے نسلور شرطو نور تک دید آیا تو نظن سر علی کئی اللہ اللہ زینہ مگر آغا خالق تابو چی توبہ و باسلہ دا منافقتنا سمیما نرادو واسلہو اخپل کرداراو عملی ٹھیک کو واتا سموم انگولی و لگولی بللہ الاللہ پا کتابو سلو رم و اخلصو خالص کو دینہم عبادت توبندگی اخپلال اللہ خدای لرا منافق دا توبی سو شرطو نشو اہ؟ سالور نمبر ایک تابو نمبر دور و اسلحو نمبر تین واتس ومو باللہ نمبر چار و اخلصو دینهم للہ فاولائی که محل مؤمنین و وچد دا سی محل مؤمنین دیبا مومنان و سر مومنان شو وصوفا یقت اللہ زردچ ورکی با اللہ المؤمنین مومنان تا عجرا عزویما او سواب لوی او سواب لوی او مزدوری لو او لماسه تاکو، کار دی چې تاسو په مای ما را لی یا زما کا خورآ وي که نه د خدای زماسه کار دی چې د تالهاعذاونه در کوم یا خ خپل بچی او شاگر ته وئ بچ چېته زما خبره معې عسم کارونه کونظر به تا پره شم اواد شار ته وي بچ چېته خپلله کاپی او کتاب او خپل سب ز او کار فضول نهګ دی نه زماسهکار دی چې په تا غګونونه سکول نه او بعض مندررس نه دی او با او هم ت کوم لما و ما حكمت داله چې ته راي راشي نو خله وي زماسه کار چې تاسو عذابونه در کوم چې تاکي دغو صفاتونو له زمما شاکري او زمما احکام ملي نو زماسه کار دي چې عذابونه در کوم ما يفعل الله سكار دي دالنا بعذابكم پس سزا در کولو تاسو ته ان شکرتم تاسو دل الله شکر باسي او امنتم تاسو په ایمان الله را په ایمان الله راړی ولله سكار دي چې تاسو له عذابونه در کړی اکتو اچی مایو باندرالاو نیک کارون اکم اللہ ویزا با عوض در کنو وکان اللہ و دی اللہ شاکران شکور گزار ستا در ایمان او در نیکو آمالو بل لب در کئی علی من پویا تا کارو که اللہ شکور گزار د دے زمانی افساران به زستا مشکوری ما مشکوری مولان په کلاو گوئی زستا مشکوری ما الکا شاکر رو آیا کتا ما تناسی او بیان کائی بیان تناسی از ما خبری اوری اوکو زماستا شکر ادا کوم ها لدې تقریر ته ختميږي فقط والسلام زاستو مشکورم نا وک شاکرین دي سوک شو چې ته مشکوري په یوهی په دې غلطه اچھا جی راشل کچری در باندې ته سالم د لاس سخت را له او بیا شکای نو خیر دی وک لا يحب الله الجاهره ان قو خی الله بتاوا بسوئ کلمه بدل را من القول ده وین آلان دیر معلوم مفسرینو کری خواه آسانا لسون مراد کلمه ده کفر شرک تا اللا وی کلمه ده شکر ده کفر او ده شرک ویل دامی خواق ندی اپا دیبال اظهار که پا تاوه اوائی کافر تا, تا نمی دی خواق اللا من ظلم مگر حاغ سوک چی پا غبانی زورو کرشو کافر دی زور پی که چی وای با کلمه کفر انو کدیو وی نو خیر ده نو و ضربه پا ایمان مطمئنی خواه ظلم نمانا اکراه تا چه ور تده اوهی چه لا تخفیده پریکو ما وجنم ده که کلمه کفر نوه نو او دیوه ای نو پده دا پوش لا يحب الله الجهر خواهنگنی الله پتاوا بسو ای کلمه ده کفر شرک لرا من القول ده وینانا الا من ظلم مگر آغا سوک چه پاغا زورو کرشی یو مسلمان سلمان دے کافرانو را گیر کو من دې نه پریدو لا څخه دې لکټ کو براو دي سو زو دي کته کلمه کو فر لو الله وای وي کته وینو خیر ده بلی دا پوه شوي دا معنا د قران کریم د کم آیات نه ده نور معنی موفسرینو کړي خدای مه اسان لر تاوکړه سوره النحل سوار لسما پارا 106 نمبر آیات را وای سوره النحل دیکھ خپل سا وقتی بگو تا کی رئی خوا سوارلسم پارا سورت النحل ایک سو چھ او نخب التور کئی خوا ایک سو چھ نمبر ایات راوڑا ہوئی التدا مانانا ها منتے دے نرے او منتو اچھا ملک فران لا يحب اللہ الجہرہ ملک فران باللہ شاچ انکارو کدالانا من بعد ایمانی هی دینا نه چې د ایمان راوړ او پالل پوې کړي خدای آیات کې مسلسل ترجمه کوم رستودی سزا پته سم اخیرې دغه آیات راوړوي جمله ده خو په اول ځن پوهې کینې بیا به مسلسل ترتیب سره کوم ترجمه من کافر ابیللا چې انکار وکړ د الله من بعد ایمانی هی رستودی ایمان راوړ او دنه پاللا پالایهم خسبو من الله دغه خلکو غذاب د د الله له هم عذااب نه ظیم او دغ ل عذااب درنااک ال اوس را اولته راشه الله اکر مګ اغ سوکوو چې زورکرې شپغ باندې وقاللب او حالله چې رد دغ ور کي شوي م پټیکوبل ایمانې د الله په توید څه ده د سوازولو د توريو د مرګ نه بچي نو کافرو او اوریو د چاو ما سيغه وي خو ځوله کې د شي د د سره په ایمان کلکي bale da poygi da de da azab na baste walakin man lekin aga sok sharahat pradizi bel kufri pa kufar bande sadran sina samat la pakhli umu ya pasine ka umu wi فعليهم غضب من الله فداي با غضب الله دے ولہم عذاب لازم دینر عذاب لوی دے پدیده پوه شوي تاګه شپګه میپاری آیات سره دا آیات ورکا لکه نو تاسو معلومی چې دی معنی سره نو ری معنی په کړي خدا لګه آسان دا دا معنی چا کړي دا بحری محیط ظاهر القرآن آدَرن دی قرطبی د ورتوبيده قطربنا دا معنا کړه چې دلته د ظلم معنا اکراه ده او فلسفه تر راځي لا يحب الله الجاهرة من نساتی الله پتاو ویلو بسوئ په کلمې ده کوفر او د شیخ سره من القولی دا وینانه چې په خلیو وای الا من مگر اغسوک ظلماتی باغزو زوروشی په خلیو باندې الفاظ کفر او په زر کنه وكان الله تعالی سمیعاً اوریدون کے کلمی دا کفر لرا حلیمان پویدون کے پذر بانده قدر اپوانشوی عظیمت سر حدیث کی رازی او شرک مکوہ کفر مکوہ اگر کتو سوزول شیخا دا عظیمت تے او رخصت سر اجازت کزان بچکین و الفاظ کفر پخلی ووای خوزرکی گرداغی مخالفیا خوزرکی پیغمبر منم قرآن منم او خو پخلی والی کافر تحکارکا کسان بچکی؟ انتو بدو کتاسو خکارا کئی خائرانو کلمت توحید و ایمان آو تخفو ہو آیا تاسو پٹکی ای غیل رپز رکی آو تافو یا مافیو کئی علسو اند بداینا فا ان اللہ کالا افو یقینا دے اللہ مافی کون کے قدرت والا ان اللہ دینا خلق یکفرونا باللہ و رسولے چینکار کئی دا اللہ او داگ دا پیغمبرنا و یریدونا غواری سو گواری وی اینو فرقو چی جدائی داوالی باین الله و رسوله فمین دا اللہ د دا اللہ دا پیغمبرانو که خدای منی پیغمبر نمانی پیغمبر منی خدای نمانی من و یقولو ناوائی نقمی نمان ایمان رالو ببازین پا زنو پیغمبرانو و نکفرو انکار کو ببازین دا زنو و یریدو ناواری این یت تخیزو چیونی وی باین زالکا فمینز دا دے کفر و دیمان که سبیلا بلد اپا کبل رو باسی اولائی کدغ خلق هم الكافرون هم دی کافران دی حقاً پر اختیار واتن نا تیار کردے منگل الكافرین کافران لرا عذاب محینا عذاب سپا قول بشارت والذین آمنوا و آخلقوا ایمان راڈی بالله و الله و رسوله او داغه پیغمبرانو و لم یفرقوا جدای نکای بین احد فمیان دیو کاسکی منهم د الله و د پیغمبرانو اولیک داخل سوف یاتيهم زرد چور بک الله غیتا اجر و ثوابون دا غی و کان الله دی الله غفور بخلک رحیم رحم کون که اعتراض را غی من بتاله منو سنگ موسیٰ علیہ السلام پیڑ کتاب پیو را زلاوڑی کوہی تورنا نمانگتا ودا کسی کتاب پیڑ را تا خو په پا دیر کې کیتے پورا کئی دا خو تا زلان نجھوڑای ردی اللہ دو جوابو لکا یو الزامی ایو تفصیلی یس الگ آهل الكتاب مطالب کستان کتاب انتو رزیل علیہم دا چه ترا کسکی پا دیوانی کتاب کتاب پیڑ من السماع دا اسمان نا نخفا کیگا ما اولی فقد سألو یقینن دی سوال او مطالب کڑیوا موسا دی موسا علیہ السلام نا اکبر دیر غٹا من زالی کاس تا دی مطالب سوال دی سو دی موسا نا فقالو وی دی ارناللہ توقع منتاللہ جہرہ تنخکارا سور بقرہ کی قطته اونیولدی لرا تندار بزول مهمم په سبب د زییا ک سوال دد اومتته خو اله بیاونی د اسک په خدای تووب با د ما